Sufletul metalic al orașului Se face seară și orizontul coboară. Orașul își ridică un cartier spre lună. E un sunet de fier de cabluri întinse. Umbrele oamenilor încep să apună. Când ridic brațul, umbra lui ascuțită izbește capătul străzii de unde vii. Necunoscut, de parcă aș fi zvârlit la întrecer o lance pe care o primești, nepăsător, înscut. Ești sufletul de metal al orașului, în amurguri apari, în piețele ovale. Cetățeni, s-a făcut seară, încep serbările, brațele tale bărbătești par două macarale. Te întâlnesc uneori când mă întorc de la lucru. Gândurile izbesc în stele și ele răsună. De-a lungul stâlpilor zvelți, când mă întorc de la lucru, un cartier al orașului se ridică spre lună. Nu te recunosc niciodată de la prima privire. Ei mereu un alt chip. Azi mi-apari ca o schelă îndrăgostită de Tainicul zenit. Autor Nikita Stănescu Lectura Maia Martin